Чіпка і жорстка пшениця, яка роками росла тут, не давала їм іти, перепиняла шлях. Так що потрібно було за кожним кроком розривати сухі, переплетені між собою стебла. Вони не ближались в сонячному світлі, йшли крикливою, веселою юрбою. І тіні їхні плутались у них під ногами, наче мисливські пси. Із золотих сонячних хвиль, із гіркого жовтневого повітря виходили один за одним. Молоді, усміхнені пілоти в шкіряних шоломах і куртках. З коричневими планшетами З важкими годинниками на руках ішли перегукуючись Жартували з приводу якогось давнього випадку Що стався саме тут На цьому аеродромі Який 20 років тому Так що все вже забулося і стерлося із пам'яті І потрібно було, аби вони знову тут з'явилися Згадали і переповіли Колосся забувалася їм до чебіт та кишень Павутина запріталася їм поміж пальців Та лягала на волосся Вони здіймали її легкими рухами перте вибираючись з цієї безкінечної пшениці. Механіки в чорних кабінезонах, що йшли позаду, несли в руках брезентові мішки з листами та бандеролями, кореспонденцію, яку вони зберігали весь цей час. Мішки відсвічували на сонці зеленим вогнем. Механіки, сміючись, задирали голови, розглядаючи лунку перцеляно-жовтневого неба. І очі їхні легко примружувались під сонцезахисними окулярами. Але і це були все ще не всі, оскільки позаду Геть відстоючи і не встигаючи за пілотами, якась дивна авіаційна команда викочувала з сонячного марева розгойдене тіло літака, помаранчеву від сонця та пилу тушу Ан-2, що спалахувала в повітрі залізом і фарбою. Котила його, заливаючись потем і задихаючись від пилу, але ні не бажаючи залишити машину посеред поля. Пілоти крокували з літною смугою в бік ангарів, порожніх і лунких, в яких темно стояло повітря, ніби річкова вода в шлюзах. І коли вже голоси їхні зникли за будівлями, коли механіки, скинувши мішки з поштою посеред асфальту, розгреблися гаражами, наповнивши їх сміхом і криками, ті останні теж зрештою досягли смуги, викотали кукурудзники з густої пшениці, залишивши його якраз навпроти адміністративних будівель. Пропала на сонцем та висушена посухою машина, суціль оплетена травою і полутиною, застигла посеред злітної смуги, мов би вагаючись, куди їй летіти. В якому напрямку, за яким маршрутом? Аж раптом звідкись із середини глухого літакового нутра почулося наполегливе шародіння, ніби хтось усередині натикався на обшивку, шукаючи виходу. Двері літака стріскатом розчахнулися настіж, і звідти, з чорної задушливої глибини, в яскраве сонячне проміння почали вистрибувати руді лисиці й чорні коти, полетіли голуби й чаплі, застрибили річкові жаби, й посипалися, як груші кажани. І вся ця летюча приблудна фауна, що ховалася на борту, потерпаючи від спеки та задухи, кинулась у розтіч. Подалі від пекельної машини, подалі від усіх повітряних ям, що викопані були для їх тваринячих душ у прикордонному небі. Гермене, травмований торкнувся мене за плече. Ну ти йдеш? Сивий з Ніколаєчем так і стояли один проти одного, мов танцюриста на паркеті. Сивий нависав над коротконогим Ніколаєчем і щось йому злісно цідив, аж Ніколаєч увесь чулився, киваючи головою. Втім, коли ми підійшли, обидва замовкли. «Ну що?» – запитав Шура. «Ще п'ять хвилин», – відповів Сивий. «Давайте вже дочекаємось». «Ну давайте», – погодився травмований. Зрештою, вибору особливого в нього не було. Ми стояли мовчки й напружно рахуючи секунди, намагаючись не дивитись один одному в очі. Її розглядали тріщини на асфальті, глибокі, як зможки на обличчі в Раптом у Ніколаєча задзвонив мобільний. Він метушливо видобув його з кишені і підніс до спітнілого від хвилювання вуха. «Ало?» – голосно, як на таку безлюдну місцевість, сказав Ніколаєч. «Да, «Да, Марлен Вавленович! Тут! Зі мною! Да, даю вас!» Він з полегшенням простягнув слуховку сивому. Сивий ураз теж заметушився, забігав очима, вайлувати підхоплюючи мобільник своїми доглянутими адвокатськими пальцями. «Слухаю, Марлен Владленович». Спершу він ще намагався триматися бадьорою незалежно. Проте голос його швидко осів, а інтонації з'їхали кудись на історичне підвискування. «На місці?» «Все в порядку, Марлен Владленович?» «Не хочуть, Марлен Владленович». Залупились, Марлен Владленович. з задоволено скинув бровою. Я говорю, не погоджується, Марлен Владленович. Що? Говорить громадянська ініціатива, територіальна громада, говорять. Говорять, не маємо права. Що? Я їм кажу, що маємо. Папери показував Марлен Владленович. Да, вирішу. А як же? Все зроблю, не хвилюйтесь. А як же? «Я поки що не знаю. Може, домовимося з ними, Марлен Владленович?» «Куди? Нахуй?» «Зрозумів Марлен Владленович?» «Да? Все зрозуміло. Не турбуйтесь. Вибачте, що стільки клопоту. Я все. Я все зроблю. Все зроблю. Так. І вас теж, Марлен Владленович. І вас теж». Сивий вимкнув слухавку і передав її Ніколаєчу, блідими і з по цій розмові пальцями. Мовчки витяг із кишені плаща білосніжну хустинку, тремтячою рукою витер рясний хліборобський піт, довго не потрапляв хустинкою назад до кишені, зрештою, впорався з цим. Так само мовчки забрав у Ніколаяча свій кейс. Ніколаяч, відчуваючи найгірше, забився йому за спиною, мов пес перед чужими. Шури дивився на все це з малозрозумілою мені усмішкою. <кій> <кій> ну, значить, так, промовив сивий, звертаючись до Шури. Пальці, якими він обхопив ручку кейса, аж посиніли від напруги. «Я вас попереджав. Не кажіть, що я вас не попереджав. У вас часу рівно 24 години. Завтра ми все це зносимо. В разі опору діям працівників комунальних служб будете нести відповідальність». Він знову видобув хустинку і різкими нервовими рухами почав витирати шию. Розвернувся і мовчки пішов до машини. Ніколаєч потупців слідом. Проте перш ніж застрибнути до свого джипа, намить озирнувся і кинув на нас якийсь дивний, сповнений погрози погляд, так ніби хотів щось сказати, проте не наважився, або вирішив зачекати. "Ну що?" сказав травмований. "Ось де вони, справжні проблеми".